Bidaia euro batean da, baina mar bidaietarako karneta eta zortzi euro ere saltzen dute autobusean bertan. Bidaiatzea urrirek da hori bai urtetik berako aurrentzat. Autobusa endaiako turismo bulego paretik abiatzen da, hastelenetik igandera lendabizikoa goizeko zortzi terdietan eta azkenekoa hartxaldeko zazpiretan izanik orduta eta zerbitzu bana emanez. Eta honako geltokiak ditu endaiako erlaitzarako bidean dunbarriak, galbarreta opor zentroa, Abadia, Jauregia, Azkubia, Euskalduna eta Izabia opor zentroa. Erla zehar beste bi geldia eldi eginen ditu eta ziburuko plazan zokoako ondartzan edo eta erriko etxean geldituko delarik doni baneloitzuneko autobus geltokian bukatuko du ibilbidea.